E, Pasarien egeretan edo agon du binean e, txominekin, txomine armada jarrizean e, zera udal talde politiko guztiekin eta orduan e, txomine berak elagazin nahi zigun e, berak jasuzuen proposamena aporta orientaritzatik eta orduan e, itzorri ba, bat zehaztua genuen eta netorrezitza digun, pisatzen genuen nolako bisita bat fizikoki ezagutuz e, nola dauen e, itsasargia bera Eta eh ba bueno, ba txumineria hiztaren e, proposamena berarebai, ba guztion e, informazioa jartzea eta, eta bueno, eskertu genuen eh jarrera hori e, ala izan berdu dela utzi dugu eta eta bueno, eh ba zuek ere ondo bezala hor dago ezkintzat aukera bat ezkinenak agintaritza mantendu ko litzateke la porta indaritza paseko porta indaritzaren esku, baina eh kudeatzkudaketa e, e, izan daiteke e, ugarren eskurago teaz, ez eh? har ematen bidez, ba hor sinatuko kudaketa bat, ba izango baita jozul leuke. Eh, horonda, bueno, ba mintza ba, da gausa sehas latzuk hartuko litzateke, litzateke eta eta, eta guztu zenun eh, aukera politika zela ta aukera ona zela eh ondarribiko udalak eh iberitza jardia bera kudadzeko aukera horri hiltzea. Eh supusando esun besala eh, urte bukera artera antzun da ba, hemen bar da, eh pentsate eh, Ezer zehaztu gabe bainahinza ba e, jarrera e, azalduz, ez edo bai edo ez, edo kudeatu kudaketan udaak parte hartuko du, berak hartuko du gain bereku, kudaketari, edo edo eta interesatzen eta esku pilotten esku e, usteko eskintza aurrera jarraituko du. Hmm. Orduan gure akaso hontan ba proposamen zehatza e, zuzenean alkateari eta eta publikokin noski eta azkena, bozorin dugu, plantamentu ideia, gure proposamena, gure ideia eh, plazaratu, ez? Mm -hmm. e, Horiekala, bazarola edo itxasargiaren eraikina, udalaren esku geratuko balitz, e, e, zuen proposamena zein da? Ze, e, zer egin daiteke bertan? Bueno, hori garantzitsua da, lehenik eta behin, hartu e, e, emanetan jartzea, behin e, pausua, haure da pausua emanda, interesar, esan horretzanteke, agente elkarte eta erakunde ezberdinekin, harremanetan e, jartzea, ez? eportu interesatu udala dira bizirik, que onda de a bere bere elkartea herriko ondare elkartea eta eta beste jakunde e, batzukin. E, bueno, maretan jarri eta aski pixati informazioa kontrastatu jaso, eta eta ideiak pixat e, sabatu desakian ez e, danen itzi e, den dugun bezala alde bakartasunez jokatu behar, baizik eta modu zabalen eta elkarlanean. Orduan, e, hori batetik hasita ideia jasotzeko, bueno, eh, dengo pausare manda, grupoak ez dute dena pausa izango ditate zen, ja, ja, ja, pausaekin jauso garai batean egitzen bezala, eh, galduko gorlekoekin eta beste hainbat gaietan bezala, eh, <totitamente> e, ba, bueno, ikusten duguna ba ora prozedura hau da formakuntzako herenugaritzatea orduan e, igerbera e, birgaitu ber da kostuak eta e, udala jaten eskueratuko litzateke e, igerritzaz argiaren kostuak ordua nor pantazimo da, gotarloko egiten bezala zen eskola formakuntzako e, gazteekin eta egon daitezken jendearekin aprobetsatu, eta eta bueno guztiori koordinatu ta itzi beharko litzateke bidasoa bisi liken bidez horren bidez e, e, itsazargia birgaitu Hor, ja, jasoko dekuken duke, ja, formakuntza eta eskola dako, e, bueno, e, aukera bat, aukera ja. politx bat, e, bezetik anere bat, e, dugu, e, gastu ekonomikoak ere bai, murriztuko dituzkela, materialetan baiera de gastu batzu, baina eskulana, bere, izango ez teke, formakuntzaren e, e, truke edo, Eta, e, gero, piskate, servizuari begira, piskatzen dugu berdina, ez? Azkenean eredua idua izan urtateke e, formakuntzari begirako e, ere duan jarraitzea, ez? Eta ja, servizuari begira, ba, ba, hor jarri galko balitze edo e, taberna edo jatetxe edo edo antzeko servizuaren bat eskaintzea baina beti ere elkarlanean, ez? Ba, hostele ditza eskolan da dailean erakundekin ere emanetan jarri, Ez hau zen dugu gituzko, ba, egon duela proiektu bat horri e, zian bertan, eta horreko zen dugu ba, aukene badagoela, ez, orduan duan, austereleitza formakuntako erakundekin hermenetan jarri, eta zerbitzua, e, austereleitza zerbitzera izan dadila, e, formakuntan dagoen adibidez, jendeak eramatea, ez. hori hmm. e, e, horre, horre, aziena lortu kertetekene diruturreak ere bai, balio izatea, horko gaztuei aurre egiteko, eta gero irugarra fatxa dela izango litzateke eremu bera espazio bera hori ere bai lotuta agotea e, ba esaten dugu nere bai pizfixat Jaizkibel Mendiaren e, e, natur interpretazio moduan e, itxasargiak eta itxasarriak berak daukan e, historia eta herrian e, eta eragadian ba balio izatea hori e, e, gune bat horzakune e, gune bat izatea elkarte desberdinekin ez elkarte bakarrakin ez modu modu bakarrean ba, baizik eta orain guren eskualden dezagun zera e, erkatezren naturako erkatezrenie gevalidatu eh zor ekitzeko interpretazio egune bat. Ba, alordez Berrineekin Itxasargian beran, Itxasoan inguruan, egaztiak, e, jaizkioen inguruan lotuta geologia, biologia, ba, bueno, hori beteke naturako interpretazio egune bat eta eta bisitak gidatuek ikusita e, funtzionatzen ari dela gure eh, herrian, ba bista gidatentzak ere bai eremu bat izan eta oinarrian interesgarriena e, ireki izatea herritarrentzako, eh. Hor uh -huh. da euskagolako, ondare hondare herrian oso mugatak egon du direnak, egalat mugatak autopatu ditugunak, eta orkitu izan direnak oain arte, eta orduan, itxasarria bera, gure ondare izan da, importantea garrantzia iritzai zaigu da e, irekita agotea e, bai bisitatariei noski herritarrei ere bai eskualdeko bizilagunei eta eta modu diregian bizitza utzitzaren morrek ez hmm, e, ari dago eraikina historikoa dela e, iglesias argia e, historikoa inter, interesa ez da ba bezakena baina da ere e, ba eraikina bera eta berezeki bere ingurua piskat degradatua ere badagoela ez da ezakite ez utzita hmm. edo bai e, horia e, dorrea bera e, birgaitzen adibide Bazeiko portaintaritza bera ja, momentuan guk bizita litea jo ginen eta bergaitzena diziren dorrea, dorrearen funtzionamendu automatikoa da, osea funtzionatzen eh, lanparak eta itsasargia dela ke funtzionatzen automatikoan, hori eremo hori eta pisate azpetuten dio hori. Bazeiko portaintaritza neskubo datuko liteke eta eh, gero ja, pues pisate ingurua zera, lunia eh, bera esango litzeteke oker ez bugun hau, 50 metro karratuko errektanguloeantzeko bat que llego a campo con eta Zelaiak da behaur ba, Zelai e campo bat hori birgaitzeko ja eh kostuak eta horko gastuari aurre diteko bai geratzeko litzadekea zen eh osea <coughs> udal interesetengolan lite bere, bere gaindez. Orduan hori gustatu mm. denuda zen bisat eh meze interesa realizatzen hau eh, bisat eh bueno ba sudorat izanez gain ere bai ba nola kokatu nola jokatu Ez, e, bat dixat formazioaren arloa eta gero e, o, e, proiektu edo itxasarbi hau eguneratzea ere gire ere bai, ez? Uh -huh. Por plantatu duguna da esan duguna. Birgaitze sistema muluri planteatu eta eta gero servizua bere ere bai, e, e, bueno, eskola bidezko formazio bidezkoa aukera bat emanez, eh. Hondia. Eh, argi dago elkarlanean El au guzti elkarlanean egitea eta aliketa bostasuna hundienarekin proposatzen duzuetela, e, proposamen zehatza dagoeneko e, alkataril jakin ala ez diozu, duzue? erantzun egiaso alduzu, eh. E, eh, ze ze den ospitalean eh sartu denun eskaera eta eta es, bueno, jakin badagiku, jaso dutela gure proposamena eta bueno, guhurteko gaur, osea, azkenen momentu baten ikusten baden badugu de jarrera gauza batzuk e, kritikatu eta salatu garitu egula hortaragoaz eta ikusten baden badugu bestetikan ere bai, e, modu lehitxailaren eta modu positiboan e, aportatu da dezakegu e, gure jarrera eta gure lanean hortaragoaz ere bai. Eta hau da kasua, e, lagazi diogula dioguna e, gure gure ideia eta eta bueno, gainerengoa ninduguna da, be zeinen esan dugun bezala, eh gausak e, zer da duen lana publikoain eta eta hori, e, dugu erantzun bat izan, izango dugula eta apena emango dioguke eh udala berak haso hontane ze bai, e, bueno, ez e, baditz bestiko edo ez belitzenimatuko eh eta hontan sartzea eta eta, eta nikuz ez ut aukera dagoela, eta bueno, azken bolan ere bai nola dire gure hondariari balore, balore, balorea ematen eta pixate, eh bueno, pentsatzen e, bueno, dugu bakarrikagula, eh gure inguruan de ser ser eginak esana. E ba bueno, ba ba, ba poz hartuko denuke eh e, ba, modu se han bezala elkarlane eta ta integral batean, proiektu honi edo laukera honi eh e, itxekiko ba gero, ez? <hazitzen>